Із Стасом все у порядку, його частка буде вищою, про це домовлено. Але всім знати це не слід. Василь, це і п'ятий штукам зрадіє. Гога, йому здається все одно, скільки дадуть, стільки й візьме. Басмач, очіці блищать, вже щось задумав. Петруня, цьому точно мало, зараз всім про це скаже. І Петруня справді роззявив булорота, збираючись заперечити, але Стас помітив це... Зрозумів, який камінь може скотитися з гори, спричинивши лавину, і голосно сказав «Навіщо ділити шкіру невбитого ведмедя, хлопці? Грошей ніколи не буває багато. Якщо зараз почнуться претензії, ми ніколи не дійдемо згоди». «Правильно!» – підтримка з боку Басмача була досить несподіваною для Стаса. «Треба зараз все зробити для того, щоб гроші від нас не втекли, а поділити їх...» Його очі знову намить блиснули. «Ми завжди встигнемо!» «Інші думки?» – спитав Шевель. «Інших думок не було. Добре. Хто вміє водити машину?» «Машину водили всі, крім Гога і Басмача. Хто не вміє стріляти?» – відгукнувся лише Петруня. «Зовсім не вмієш», – здивувався Василь. «Школу міліції я не закінчував», – ущипливо сказав Петруня. «З воздушки в тирі стріляв, армію проканав, печінка хвора. А півтори штуки запросто захворіти можна». «Потім поговорити», – підвищив голос Шевель. «Як з приводу зброї?» «Нормально», – сказав Стас. «У мене і басмача Макарови, у Наган. З патронами, правда, гірше?» «У мене табельна», – повідомив Вася. «Тільки з собою на діло я її не візьму». «Так і треба», – погодився Шевель. «Я теж дещо маю для вас два Макарови і автомат». «Автомат?» Вузенькі шпарини очей басмача знову блиснули. «Мені». «Тобі-тобі!» – кивнув Шевель. «Тепер далі. Аварію на дорозі я беру на себе. Потрібна буде ще одна тачка. Поганенька зовні, але з добрим ходом». «Я знайду!» – озвався Петруня. «Тільки для чого?» «Двоє будуть зображувати її ремонт біля повороту на Кузьменці. Ремонт обшарпаної тачки – нормальне явище. Це не впадає в око, взагалі такі машини не викликають підозри». Тільки на кур'єри повернуть ці двоє, перекриють дорогу знаком проїзд закрито, на випадок, якщо комусь прийде в голову скористатися цим шляхом і рушать за клієнтами, блокуючи їм шлях назад. Тут все ясно. Тепер Василь, ти справді можеш взяти в будь-який день службову машину? Нема проблем. Даїшник мусить бути справжнім. Що ще? шевель наморщив чоло. Вас як з приводу передавачів? Як обіцяв, дві штуки буде. А це навіщо? Здивувався басмач. Тільки на двоє біля повороту помітять потрібну машину, вони дадуть по рації іншим сигнал про готовність. Як вони дізнаються, що на підході саме та машина? Про це трохи пізніше. Ну, хлопці, тепер вирішимо, хто з ким у групі. Я буду з ментом, вигукнув басмач і вишкірив ворота у жовтозубій посмісті. За ним дивитися треба. «Слухай, придурку, заткни свою...» Василь підхопився і посунув на басмача. Але між ними, як гриб після дощу, виріс Гога. Сперся легенько рукою об басені груди і похитав головою. Василь скреготнув зубами і процідив другу половину фрази. Смердючу пащеку. «Гога, підеш третім», – сказав твердо Шевель. «Будеш назирати за цими придурками, окей?» Гога кивнув, спокійно повернувся на своє місце і запалив. «Стасе, вам з Петруною лишається поворот. Дорожній знак теж ваша ділянка. Зробимо, погодився Стас. Завтра я привезу зброю. Треба буде вам з'їздити до лісу, тільки якомога подалі, і пристрілятися. Басмач організуєш? Проблем нема. Чудово. Шевель посміхнувся. Я думаю, хлопці, ми це зробимо. Можете врубати музику». «Стасе, треба випити за успіх у твоїх винних підвалах, що знайдеться? Я тільки чекаю команди, шефе!» Семеро Стас і Петруня мешкали поряд і поверталися додому разом «Що скажеш?» – спитав Стас «Що тобі сказати?» – Петруня поліз по цигарки «Лажа це все по-моєму» – він зупинився, щоб припалити «Коли ти вже не курися, дурню?» – беззлобно сказав Стас. «Від вашого диму голова тріщить увесь день. Пасивне куріння шкідливіше за активне. Хоч на мене не дихай». «Ну так чому лажа?»